Кінця світу приніс із собою Дивний засіб, який продав Мешканцям міста за дуже високу ціну Душі дітей, що від того дня Народжуватимуться здоровими І ось що побачили його очі Там, де раніше Були джунглі й саманні халупи Тепер здіймалося велике місто Таке велике, що Ніхто не міг охопити його зором Воно губилося за небокраєм Куди оком не кинь Місто палаців Захоплений побаченим, Шива вирішив перевтілитися в людину і походити вулицями виводячи шибрака, щоб дізнатися, якими є нові місцеві мешканці, діти, що їм зілля чаклуна дало народитися, і чиї душі тепер йому належали, та на нього чекало велике розчарування. Сім днів і ночей брак бродив вулицями й стукав у двері палаців, але жодні не відчинялись. Ніхто не хотів вислухати його, він був посміховиськом, зневаженим усіма, зневірений, блукав він цим безмежним містом, знаходячи сховані в глибинах сердець тих людей убогість, ницість та чорноту. І такою була його печаль, що останньої ночі він вирішив назавжди покинути своє місто. І виходячи з нього, він плакав, лишав по собі, сам, того не помічаючи, слід зі сліз, що губився в джунглях. На світанку сльози Шиви перетворилися на крижинки. Коли ж люди усвідомили, що вони вчинили, то захотіли виправити помилку, зібравши крижані сльозинки і віднісши їх до храму. Але крижинки танули одна по одній у їхніх руках, і місто вже ніколи більше не побачило льоду. Від того дня прокляття жахливої спеки впало на місто, і боги відвернулися назавжди, полишивши його у владі духів темряви. Нечисленні будреці і праведники, що залишилися в ньому, молилися, аби коли-небудь крижані сльози шиви знову пали з неба і зруйнували злій чари, що перетворили Калькутту на прокляте місто. Ця батькова оповідка була в мене завжди найулюбленішою. Можливо, вона найпростіша, але жодна не втілює аж такої сутності того, що значив і далі значить для мене «батько». Я, наче мешканці проклятого міста, які мають сплатити ціну минулого, також чекаю на день, коли сльози шиви пролються на моє життя і назавжди звільнять мене від самоти. А тим часом я сню тим будинком, що батько звів спочатку в своїх мріях, а роками пізніше в якомусь кварталі північної частини цього міста. Я знаю, що він існує, хоча моя бабуся завжди це заперечувала. Я вірю потаки від неї, що мій батько описав у книжці ділянку «Отут», у чорному місті, на якій одного дня збирався побудувати його. Усі ці роки я жила із мрією обійти увесь цей будинок і упізнати все те, що вже знаю на пам'ять. Бібліотеку, кімнати, робоче крісло мого батька. Така моя історія. Я ніколи нікому не розповідала її, бо не мала кому. До сьогодні. Коли Шері завершила розповідь, напівтемрява палацу допомогла приховати сльози, що виступили на очах у декого з членів Човбар Сосаєті. Здавалося, ніхто з них не бажав порушити тишу, яка заполонила все довкруж. Шері нервово засміялася і глянула в очі Бенові. «То я заслуговую на вступ до Човбар Сосаєті?» – запитала вона несміливо. «Що стосується мене?» – відповів він. «То заслуговуєш стати почесним членом». «Шері, а цей будинок існує?» – захопився ідеєю сірач. «Я впевнена, що існує», – відповіла дівчина, – «і збираюся знайти його. Ключ до цього десь на сторінках батькової книжки. І коли ж?» – спитав Сет. – «Коли розпочнемо пошуки?» «Та хоч завтра», – зраділа Шері. – «З вашою допомогою, якщо ви, звичайно, бажаєте». «Тобі потрібна поміч когось, хто вміє думати», – зауважила Ізобель. Можеш розраховувати на мене. «А я знаюся на замках», – сказав Рошан. «Я можу знайти в муніципальному архіві плани міста від 1859 року, коли запровадили нове урядування», – запропонував Сет. «А я з'ясувати, чи не пов'язана з ним якась таємниця», – обізвався Сірач. «Чи він був незачеклований?» «Я зумію намалювати його точно таким, яким він є в дійсності», – зголосився Майкл. «З усіх боків». «На підставі книжки, звичайно». Шері засміялася і глянула на Бена з Саєм. «Гаразд», – мовив Бен. «Хтось має керувати операцією. Беру на себе цю місію. І Єн зуміє помазати йодом, коли хтось устромить собі скапку. Я так бачу, що слова «ні» для вас не існує. Ми викреслили слово «ні» зі словника в бібліотеці Святого Патрика півроку тому, – виголосив Бен. «Тепер ти – член Чобар Сосаєті». «Твої проблеми – наші проблеми. Це наш корпоративний дух». «А я гадав, що ми вже саморозпустились», – втрутився Сірадж. «Оголошую продовження чинності у зв'язку з особливо вагомими обставинами», – відповів Бен, кинувши на приятеля нищівний погляд. Сірадж виступив у тінь. «Гаразд», – погодилася Шері, – «але тепер нам треба вертатись». Погляд, який Мар'ямі зустріла Шері та повний склад човбар Сосаєті, був здатен серед білого дня укрити кригою гладнінь Гуглі. Стара дама очікувала біля парадних дверей у товаристві Банкіма, чи його вираз обличчя було достатньо, аби Бен почав вимудровувати вибачливу промову, яка пом'якшила б нагідку, що, поза всяким сумнівом, чекала на його нову подружку. Бен виступив трохи наперед і озброївся своєю якнаймилишою усмішкою. «Пані, це моя провина. Ми просто хотіли показати вашій онуці двір поза будинком», – сказав Бен. Ар'ямі не сподобалась його поглядом і звернулася безпосередньо до Шері. «Я сказала тобі чекати тут, щоб ні кроку з місця», – промовила літня пані з розпашілим від гніву обличчям. «Ми відійшли звідси ледве на 20 метрів, пані», – вставив Ієн. Ар'ямі спопалила його поглядом. «Не тебе питаю, хлопчиську». Обірвала вона без найменшої тіні вічливості. «Ми шкодуємо, що заподіяли вам прикрість, ми і наміру не мали», – наполягав Бен. Оближ Бене», – перервала його Шері. «Я сама скажу за себе». Неприязне обличчя старої на мить злагідніло. Це не пройшло непоміченим для жодного з юнаків. Ар'ямі майнула рукою до Бена і зблідла на виду, чого не приховало тмяне світло ліхтарів у саду. «Ти, Бен?» Тихо спитала вона. Хлопець кивнув, приховуючи подиви, витримуючи непроникний погляд старої. У її очах не було гніву, лише сум та хвилювання. Ар'ямі взяла онуку під руку і опустила очі. «Маємо йти», – сказала тоді. «Попрощайся з друзями». Члени Чаубар Сосайді помахали дівчині, а Шері нерішуче всміхнулася, йдучи геть по підручі Ар'ямі Бос. Їхні постаті знов потроху губилися в тьмявих вулицях міста. Ігін підійшов до бена і уважно поглянув на друга, що стояв у задумі, дивлячись, як даленіють у нічній темряві вже майже невидні фігури Шері й ар'ямі. На якусь мить мені здалося, що ця жінка злякалася, мовив ієн. Бен кивнув з відсутнім поглядом. А хто ж не злякається у такої тот ночі? запитав він. «Гадаю, найкраще це всім нам піти вже спати», – зауважив Банкім під дверей. «Це побажання чи наказ?» – запитала Ізобел. «Ви ж знаєте, що мої побажання є для вас наказами», – владно сказав Банкім, указуючи рукою всередину будинку. «Заходьте». «От тиран!» – пробурмотів собі підніс сірач. «Ну, насолоджуйся днями, що тобі лишились». «Найгірші – це надстроковики», – докинув Рошан. Банкім з усмішкою поглядав, як ці семеро проходять один по одному до середини, байдужий до ремствувань. Останнім пройшов у двері Бен, обмінявшись з Банкімом спільницьким поглядом. «Хай би як вони нарікали», – сказав хлопець, – «за п'ять днів вони тужитимуть за твоїми обов'язками поліцейського». «Ти так само тужитимеш, Бене», – розміявся Банкім. «Уже тужу». Проказав собі підніс Бен, здіймаючись по сходах, що вели до спалень на другому поверсі. З розумінням того, що менше як за тиждень, йому вже більш не доведеться рахувати ці 24 сходинки, назавжди закарбовані в пам'яті. У якусь досвітню мить Бен прокинувся у м'який синюватий на півтемряві, що пливла по спальні, бо відчув, ніби подув морозяного повітря, невидиме дихання від когось, укритого в темряві. Сніп тримкого світла сіявся з вузького стрілчатого вікна і відкидав тисячі розтанцьованих тіней на стіни й стелю зали. Бен простяг руку до простенького нічного столика обічліжка і підставив циферблат свого годинника під проміння нічного місяця. Стрілки перетинали екватор ночі. Третю годину ранку. Він зінхнув, розуміючи, що останні клаптики сновидіння танули в його свідомості, як роса на ранньому сонці. І подумав, що це Либонь і Єн позичив йому на одну ніч вийде во свого безсоння. Він знов склепив повіки і спробував викликати в уяві картини з вечірки, що скінчилася ледве кілька годин тому, сподіваючись на їхню цілющу заколисливу силу. І саме тої миті він почув перше цей звук і сів на ліжку, аби вслухатися в дивне бриніння, що здавалося долинало з-поміж листя в саду. Він відкинув простирадло і повільно підійшов до вікна. Звідти він міг розчути легеньке подзенькування погашених ліхтариків на вітах дерев та далекий відгомін, як здавалося йому хору сотень сміхотливих дитячих голосів. Він притулився лобом до шибки і крізь затуманіла від його віддиху скло, розглядів центрі двору струнку, нерухому, загорнуту в чорну туніку фігуру, що дивилася просто на нього. Він сполохано відступив на крок, а перед очима в нього віконне скло взялося тріщинками, що повільно побігли від центру прозорої поверхні розповзалися, наче плющ, наче павутина з розколинок, зіткана сотнями невидимих хлаб. Він відчув, як йому заворушилось волосся на потилиці і почастішало дихання. Він розвернувся довкола. Усі приятелі лежали нерухомо, зарунурені в глибокий сон. Далекі дитячі голоси почулися знову, і Бен помітив, як через тріщини у склі проникає якась драглиста імла, не наче крізь шовкову тканину просочується пасма диму. Він знову підійшов до вікна і спробував роздивитися двір. Фігура лишалась на місці, але цього разу простягла руку, вказуючи на нього, а її довгі витончені пальці розчепірилися і запалали. Кілька секунд Бен заворожено стояв, не в силах відірвати очей від цього видіння. Коли фігура обернулася спиною і почала віддалятися, він схаменувся і поспішно вийшов із спальні. У коридорі не було нікого, тільки ледве світився газовий ліхтар, що лишився зі старого устаткування серетинця, переживши переобладнання останніх років. Він помчав до сходів, притьмом збіг, перетнув залу їдальні, вискочив у двір через бічні двері кухонь, якраз аби встигнути побачити, як у темному провулку, що огинав будинок із тилу, та фігура зникала, тонучи в густому тимані, що, здавалося, здіймався від каналізаційних решіток. Бен погнав у той бік і занурився в туман. Хлопець пробіг сотню метрів провулком, який перетнувся на тунель з холодної струменистої пари і опинився на широкому пустері, що простягався на північ від цього Патрика. Занедбані ділянці, що являло собою звалище Брухту і скупчення халуп та сміття, де мешкали найзнедоленіші бідарі північної Калькутти. Він оминав багнисті калюжі, які вкривали звивисту стежину в лабіринті згорілих і покинутих саманних хижок, заглиблюючись в ту місцину, що до якої Томас Картер завжди їх остерігав. Дитячі голоси лунали з якоїсь точки в глибині цієї драговини, бідності й бруду. Бен покрокував до вузького проходу, який відкривався поміж двома розваленими бараками, і раптом спинився, збагнувши, що знайшов те, чого шукав. Перед його очима постав широчезний спустошений терен із решітками здесених халуп, а посередині цього видива здавалося, бухкала плакитна пара, ніби дихання невидимого ночі дракона. Звук дитячих голосів теж пробивався звідти, але тепер Бен уже не чув сміху чи співів, а лише страхітливі зойки розпачу і жаху сотень замкнених у пасті дітей – він відчув, як потужний парив холодного вітру, підхоплює його і з силою жбурляє об стіну халупи. В той час, як із тримкого туману вириваються несамовитий гуркіт величезної сталевої машини, змушуючи двихтіти землю в нього під ногами. Він заплющив і знову розплющив очі, думаючи, що став жертвою галюцинації. З мороку виринав потяг, розжарений до червоного і охоплений полум'ям. Він бачив спотворені агонією обличчя десятки дітей, узязнених всередині, та зливу пламінких шматків корпусу, що вогнепадом розліталися на всі біч. Його погляд майнув уздовж вагонів аж до паровоза. величної сталевої скульптури, яка, здавалося, повільно розтоплюється, немов фігурка з воску кинута в вогнище. З кабіни, застигши в полум'ї, на нього дивилася та... Побачена у дворі постать, розкинувши руки на знак вітання і запрошення. Він відчув жар полум'я на обличчі і затулив вуха, аби не чути запаморочливого виття дітей. Вогняний потяг перетнув пустирище, і Бейнис жахом усвідомив, що той на всіх парах летить до будівлі святого Патріка з несамовитістю і люттю запалювального снаряда. Хлопець погнав навздогіну, вертаючись від дощу і скорибризко розтопленого заліза, що падали навколо нього, та ноги були неспроможні змагатися з дедалі більшою швидкістю потяга, який мчав до сиротинця, забарвлюючи в червоно-гарячий колір небо над собою. Йому перехопило подих. Він зупинився, а тоді ще сили закричав, аби застерегти мешканців будинку, занурених у супокійний сон, далеких від трагедії, що нависла над ними. Він бачив у розпачі, як потяг із кожної миттю скорочив відстань, що відділяла його від Святого Патрика і зрозумів, що за кілька секунд сталева машина зітре на порог будинок і вгору шугнуть клаптики людської плоті. Він укляки крикнув «Востаннє!», безсило дивлячись, як потяг вривається в задній двір Святого Патрика і нестримно летить до масивного тихного фасаду. Бен приготувався до найгіршого, але й уявити не міг. Що ж побачать його очі за кілька часток секунди? Оскаженіла, огорнена вогненим смерчем машина розтрощилася об мур, вивергнувшись, ніби мавок. А весь потяг занурився в стіну з червоної цегли, ніби змія з пари, розплюваючись в повітрі, забираючи з собою жахливе виття дітей та оглушливий скрегіт заліза. Через дві секунди знову запанувала нічна темрява й обриси неушкодженого сиратинця вимальовувались на тлі далеких вогнів. Білого міста і Майдану за кількасот метрів на південь. Туман усотався в щелини на мурі і незабаром не лишилось і сліду видовища, свідком якого став Бен. Хлопець повільно підійшов до муру і доторкнувся долонею до неушкодженої поверхні. По руці пробіг електричний розряд, швергонувши його на землю, і Бен побачив на стіні чорний димучий відбиток своєї долоні. Підвівшись, він відчув, що кров бурхає в жилах, а руки тремтять. Він глибоко зітхнув і витер сльози, які виступили від жару вогню. Коли відчув, що заспокоївся, принаймні частково, повільно обійшов будинок і знов попрямував до кухонних дверей. Скориставшись рошановою наукою, обережно зрушив внутрішню засумку і пройшов у темряві через кухню в коридор першого поверху аж до сходів. Серединиці далі був оповитий цілковитою тишею. І тоді Бен зрозумів, що ніхто, крім нього, не чув гуркоту потяга. Він повернувся до спальні. Його товариші й далі спали, і не було й знаку тріщин на віконному склі. Він пройшов через кімнату й витягся на своєму ліжку, натугою дихаючи. Знову взяв годинок зі столика і подивився на циферблат. Він міг би поклястися, що перебував поза будинком майже 20 хвилин. Та стрілки показували ту саму годину, що й коли він глянув, прокинувшись. Він підніс годинник до вуха і почув розмірене цокання. Хлопець поклав годинник на місце і постарався привести думки до ладу. Він уже засумнівався в тому, що, як здавалося, побачив на власні очі. Можливо, він і не виходив із цієї кімнати, а просто йому наснились усі ці події. Глибоке дихання довкола і неушкоджена шибка, здавалося, підтверджували це припущення» а, можливо, він починав ставати жертвою власної уяви. Спантеличений він заплющив очі і спробував даремно заснути, сподіваючись, що як удаватиме сон, то зможе ошукати власне тіло. На світанку, коли сонце Селедю стигло показатися над сірим містом, мусульманською частиною на сході Калькутти, він вискочив з ліжка і побіг на тильний двір, аби при світлі дня роздивитися фасадний мур. Не було й сліду потяга. Бен уже збирався зробити висновок, що все було просто сном, неймовірно виразним, але таки сном, коли краєм ока зауважив маленьку темну пляму на стіні. Він підійшов і на глиністій кладці розпізнав чіткий відбиток власної долоні. Він хекнув і поквапився назад до спальні, щоб розбудити Ієна, який якою за декілька тижнів зміг віддатися Бімам Морфея, звільнившись хоч на раз від невідступного безсоння. При світлі дня чаро північного палацу блякнув, і його теперішня суть – будинку, що знав найкращі кращі часи, оприявнювалася з усією безжальністю. Та протибенова оповідь пом'якшила те враження від зіткнення з дійсністю, яке могло би викликати у членів Чобар з споглядання свого улюбленого пристановища, позбавленого принадності і загадковості, що їх надавали йому кальтукутські ночі. Усі слухали його в шанобливому мовчанні і на обличчях відбивався весь набір почуттів – від здивування до недовіри. «І отак він щезнув, діркнувшись стіни, ніби був із повітря?» – запитав Сет. Бен кивнув. «Бене, це найдивовижніша оповідка з усіх, що ти розказав нам за останній місяць», – зауважила Ізобел. «Це не оповідка. Це те, що я бачив», – відказав він. «У цьому ніхто не сумнівається, Бене», – мовив Ієн примирливим тоном. «Але ми всі спали і нічого не чули. Навіть я». «Ото ж, бо і є», – відгукнувся Рашан. «Певно, Бен підмішав чого-небудь до лимонаду». «Значить, ніхто не сприймає цього всерйоз?» – запитав Бен. «Але ж ви бачили слід моєї долоні». Ніхто не відповів. Бен спрямував погляд на низенького астматика, штатну жертву оповідок про привидів. «А ти що скажеш, Сірадже?» Хлопець підвів погляд і оглянув усіх, оцінюючи становище. «Це не вперше в Калькуті бачить щось подібне», – заявив він. «Існує ж, наприклад, історія з будинком Гастінгса?» «Не бачу, що між ними спільного», – заперечила Ізобел. Випадок із будинком Гастінгса, давньою резиденцією губернатора провінції на півдні Калькутти, був у Сіраджа одною з найулюбленіших і, мабуть, найбільше знаковою історією про привидів з усіх, що їх повно в аналах міста – історією таємничою і моторошною, яких мало. За місцевими переказами, під час місячної повні привид Ворена Гастінгса, першого губернатора Бенгалії, Підіжджає в примарній кареті до портика свого старого маєтку в Аліпурі і гарячково шукає якісь документи, зниклі під час бурхливих днів його урядування в місті. У місті це бачить уже кілька десятиліть, неаполіг сірач. Це так само певно, як те, що мусони затоплюють вулиці. І члени товариства щепили цю пальки суперечці довкола Бенового водіння, у якій тримався осторонь тільки сам зацікавлений. По кількох хвилинах, коли будь-який розсудливий діалог був уже неможливий, лиця всіх учасників раптом обернулися до постаті в білому, яка мовчки спостерігала за ними з порогу залу без стелі, де вони перебували. Один по одному всі замовкли. «Я зовсім не хотіла вас переривати», – сором'язливо промовила Шері. «Слава Богу, що перервала! Ми просто сперечалися для розмаїття!» «Я чула кінець», – зізналася Шері. «Ти щось бачив уночі, Бене?» «Уже й не знаю», – завагався хлопець. «А ти? Чи вдалося втекти з-під бабиного контролю?» «Мені здається, що вчорашньої ночі ми поставили тебе в скрутне становище». Шері усміхнулася і заперечливо похитала головою. «Бабуня добра жінка, але деколи піддається своїм нав'язливим ідеям і починає вважати, ніби небезпеки чигають на мене за кожним рогом», – пояснила Шері. «Я не сказала їй, що піду до вас». «Тому довго тут не пропуду». «Чому?» «Ми сьогодні збиралися сходити до пристані, пішла би ти з нами», – сказав Бен на подиврешти, бо вони вперше почули про такий замір. «Не можу, Бене, я прийшла попрощатися». «Що?» – вигукнули хором усі. «Завтра виїжджаємо до Бомбея», – сказала Шері. «Бабуня каже, що тут у місті небезпечно і тому ми повинні переїхати». Вона заборонила мені ще раз побачитися з вами, та я не хочу їхати, не попрощавшись. Ви перші мої друзі за десять років, нехай тільки на одну ніч». Бено ошелешено подивився на неї. «Виїжджаєте до Бомбея?» – вибухнув він. Нащо? Твоя бабця що? Хоче стати кінозіркою? Це ж не купи не держиться». «На жаль, держиться», – відказала із сумом Шері. «Мені лишилося ще кілька годин побути в Калькутті». «Сподіваюся, ви не проти, аби я провела їх з вами». «Ми були б щасливі, якби ти взагалі зосталася», – мовив Єнн за всіх. «Хвилиночку», – гримнув на всіх Бен. «Це що за прощальна церемонія? Кілька годин у Калькутті? Це неможливо, панночко. Ти можеш прожити сто літ у цьому місті і не збагнути і половини того, що відбувається. Ти не можеш поїхати просто так, особливо тепер, коли вже стала повноправним членом Чоу Барс Саїті». Тобі доведеться поговорити з бабусею, приречено, мовила Шері. Саме це я збираюся зробити. Чудова ідея, докинув Рошан. Учорашньої ночі вона була в захваті від тебе. Мало віри, насварився Бен. А як же наші клятви? Треба ж допомогти Шері знайти будинок її батька. Ніхто не покине цього міста, доки не знайдемо того будинку і не розкриємо його таємниць. Я за, сказав сірач. Але як ти збираєшся зупинити їхній виїзд? «Погрозами до її бабці?» «Іноді слова сильніше відмачив», – рішуче промовив Бен. «До речі, хто це сказав?» «Вольтер», – ушпигнула Ізабел. Бен пропустив це повзвуха. «І що ж то за такі потужні слова будуть?» – запитав Ієн. «Не мої, звичайно», – пояснив Бен. «Їх має сказати містер Картер. Нехай саме він поговорить із твоєю бабунею». Шері опустила очі і повільно похитала головою – «Не спрацює, мене, сказала вона зневірено. «Ти не знаєш Ар'ямі Бос. Вона – найупертіша людина. Це у неї в крові». На Беновому обличчі намалювалася якась котяча пошмішка, а очі заяскрили під полуденним сонцем. «А я ще впертіший. От побачиш мене в дії і зміниш свою думку», – муркнув він. «Через тебе, Бене, ми знову скочимо в халепу», – сказав Сет. Бенз неважливо вигнув одну брову і повільно обвів присутніх поглядом, яким випалював щонайменший паросток бунту, готовий закінчитись у їхніх душах. «Хто має щось іще сказати, нехай скаже зараз або замовкне назавжди», – грізно врачисто промовив він. Заперечень не пролунало. «Ну, той добре. Схвалено одноголосно. Гайда!» Картер устромив власний ключ у замкову щелину і двічі повернув. Замок скреготнув і Картер відчинив двері свого кабінету. Овійшов і знов зачинив двері. Він не мав бажання ні бачити когось, ні балакати хоч би з ким принаймні годину. Він розтібнув жилет і попрямував до свого фотеля. Саме тоді й помітив рухому фігуру, що сиділа в кріслі навпроти, і зрозумів, що він не сам. Ключ вислизнув йому з пальців, але впасти не встиг. Спритна долоня в чорній рукавичці підхопила його на льоту. Худерляве обличчя визирнуло за спинки крісла і по собачому вишкірилось. «Хто ви і як сюди потрапили?» – сурово запитав Картер, але дрожу в голосі стримати не зміг. Зайда підвівся, і Картер відчув, як кров відливає йому від лиця, бо впізнав чоловіка, що відвідав його в цьому самому кабінеті 16 років тому. Це обличчя не постріло ні на день, а очі зберігали несамовитий вогонь, який директор добре запам'ятав. Джавагал. Відвідувач крутнув у пальцях ключ, підійшов до дверей і замкнув їх. Картер проковнув слину. Застереження, зроблені йому Ар'ямі Бос попереднього вечора, промайнули в його голові. Джавагал стиснув пальцями ключ, і метал зігнувся, ніби мідна шпилька. «Що з ви не зраділи, побачивши мене знову, містере Картере?» – сказав Джавагал. «Чи пам'ятаєте про зустріч, домовлену 16 років тому?» «Я прийшов зробити мою пожертву». «Вийдіть негайно, або я буду змушений покликати поліцію», – проголосно сказав Картер. «Наразі про поліцію не турбуйтеся. Я їм повідомлю, коли піду». «Сідайте, дозвольте мені насолодитися розмовою з вами». Картер сів у своє крісло, силячись не видати свої почуття і зберегти спокійний та владний вигляд. Джавагал дружньо всміхнувся. «Я так гадаю, що ви розумієте, чому я тут». Мовив непрошений гість. «Не знаю, чого шукаєте, але тут ви цього не знайдете», – відказав Картер. «Може так, а може і ні», – безтурботно кинув Джавагал. «А шукаю я одного хлопчика, який уже й не хлопчик. І ви знаєте, що то за хлопчик. І мені дуже не хотілося б робити вам боляче». «Ви мені погрожуєте?» – Джавагал зареготав. «Так», – відповів він холодно. «А тоді я це роблю?» «То роблю без жартів». Картеру першу серйозно зважив, чи не покликати на допомогу. «Якщо вже ви зібралися так невчасно закричати», – Джавагал ніби читав думки, – «дозвольте мені дати вам привід». І щойно сказавши що це, він простяг перед собою праву руку і неспішно почав стягати рукавичку. Шері інші члени «Чоу Бар Сосаєті» ледве встигли увійти на подвір'я Святого Патрика, як вікна кабінету Томаса Картера на другому поверсі із жахливим гуркотом розлетілись, і сад накрила ціла злива у скла, дерева і цегли. мить вони остовпіли, але тут же помчали до будинку попри дими полум'я, що бурхали з пролому, який заяв на фасаді. У мить вибуху Банкім на протилежному кінці коридору передивлявся якісь адміністративні документи, збираючись віддати їх Картерові на підпис. Вибухова хвиля звалила його на підлогу. Коли він зміг підвести голову, то побачив, що двері директорського кабінету, зірвавшися із петель, торохнулись об стіну. Банкім тут же підхопився на ноги і побіг до місця вибуху. Коли вже його відділяли від кабінету якихось 6 метрів, він, побачив, що звідти, виринає огорнений язиками полум'я чорний силует. Розкриває чорний плащ і з неймовірною швидкістю, наче величезний кажан, віддаляється по коридору. Проява зникла, лишивши по собі слід попелу і видавши звук, що нагадав Банкіму люте шипіння кобри, готової стрибнути на свою жертву. Банкім знайшов Картера розпростертим на підлозі посередині кабінету. Лице його було вкрите опіками, а одяг димів, ніби після пожежі. Банкім кинувся до свого наставника і спробував підняти його. Директорові руки тремтіли, і Банкім із полегшенням відзначив, що той дихає, хоча й важко. Помічник покликав на допомогу, і незабаром обличчя кількох хлопців заглянули до кабінету. Бен і Єн та Сет допомогли підняти картера з підлоги, а інші в цей час прибравшись з дороги уламки – підготували в коридорі місце де поклали директора. Що воно в біса трапилось? спитав Бен. Банкінг похитав головою, не в стані відповісти на запитання і ще явно не оговтавшись від щойно пережитого. Спільними зусиллями їм вдалось витягти пораненого в коридор, а Вендела з побілілим му обличчям та відсутнім поглядом побігла по допомогу до найближчої лікарні. Мало помалу почали надходити решта персоналу Святого Патрика гублячись у здогадках, що саме спричинило той вибух і чиє обгоріле тіло лежить на долівці. І Єн з Рошаном перегородили коридор і наказували всім відійти не заважати проходу. Очікування сподіваної допомоги здавалося нескінченним. Після сум'яття внаслідок вибуху та напруженого очікування карети швидкої з центральної лікарні Калькутти Святого Патрика на півгодини занурився в тривожну непевність. Нарешті, коли всі вже почали занепадати духом, лікар бригади швидкої вийшов до банківа та вихованців, щоб заспокоїти їх. Троє його колег тим часом опікувалися пораненим. Побачивши лікаря, всі оточили його, схвильовано чекаючи новин. У нього численні опіки, очевидні кілька переломів, але загрози життю немає. Найбільше мене непокоїть очі. Ми не можемо гарантувати, що зір відновиться повністю, але остаточні висновки передчасні. Необхідно покласти його до лікарні і зробити глибоку анестезію, перш ніж розпочати лікування. «Мені потрібно, щоб хтось підписав документи на ушпиталення», – сказав лікару доволосий молодий чоловік із проникливими очима. Виглядав він цілком компетентно. «Це може зробити Вендала», – сказав Банкім. Лікар кивнув. «Гаразд, але це не все», – додав тоді. «Хто з вас Бен?» Усі ошелешено подивилися на нього. Бен, не розуміючи, глипнув до доктора. «Це я. А що сталося? Він хоче поговорити з тобою», – сказав лікар тоном, у якому відчувалося, що він намагався відмовити Картера від цього наміру і був невдоволений таким проханням. Бен ківнув і поквапився до карети швидкої, куди лікарі вже занесли Картера. «Тільки одну хвилину, юначе», – попередив лікар. «І ні, секундою більше». Бен кинувся до нож, на яких лежав Томас Картер, і спробував зобразити підбадьорливу усмішку, але, побачивши, в якому стані директор, відчув, що йому все стислося всередині, а губи не здатні вимовити й слова. Один з лікарів дав Бенові знак, аби він заговорив. Бен набрав у груди повітря і зважився. «Містере Картере, це я, Бен!» – вимовив хлопець, щоб пересвідчитись, чи Картер чує його. Поранений з проквола повернув голову і підніс тремтливу руку. Бен узяв її обома долонями і злегка потиснув. «Скажи цьому чоловікові, щоб лишив нас самих», – простогнав Картер, не розплющуючи очей. Лікар суворо поглянув на Бена і, трохи позволікавши, залишив їх удвох. «Лікарі кажуть, що ви одужаєте», – почав Бен. Картер заперечливо повів головою. «Не скоро, Бене», – обірвав він. Здавалося, кожне слово вимагало від нього титанічних зусиль. Ти повинен вислухати мене уважно і не перебивати. Ясно тобі? Бен мовчки хитнув головою, не одразу збагнувши, що Картер його не бачить. Слухаю, пане директоре. Картер стис його долоні. Бене є чоловік, який тебе шукає і хоче вбити. Він душогуб. Картер насило вимовляє слова. Прошу, повір мені. Він називає себе Джавагалом і, здається, думає, що ти маєш якийсь стосунок до його минулого. Я не знаю, з якої причини він тебе розшукує, та знаю, що він небезпечний. Те, що він зробив зі мною, показує, на що він здатен. Ти маєш поговорити з Ар'ямі Бос, жінкою, що вчора приходила до сиротинця. Розкажи їй про те, що розповів я, і про те, що трапилось. Вона хотіла мене попередити, але я не надав значення її словам. «Не ской йти ту саму помилку. Розшукай її, поговори. Скажи, що дравагал приходив сюди. Вона пояснить, що ти маєш робити». Коли обпечені губи Томаса Картера зімкнулися, Бен відчув, ніби весь світ довкола завалюється. Усе, у чому щойно зізнався директор, видавалося геть неймовірним. Потрясіння від вибуху завдало серйозної шкоди директоровій здатності мислити, і цей стан витворив у його уяві змову проти Бенового життя, і Бог тільки знає, які ще неймовірні небезпеки. Годі було уявити собі інше прийнятне пояснення словам директора, а надто зважаючи на пригоду, що й самому Бенові примарилась минулої ночі. Затиснутий у тісній кареті швидкої, чия атмосфера, просякнута холодним смородом ефіру, була знатна викликати клаустрофобію, Бен на мить задумався, а чи ж мешканці Святого Патрика, включаючи з ним самим, не почали вже втрачати здоровий глуст? «Ти почув мене, Бене?» – стражденним голосом допитувався директор. «Ти зрозумів, що я сказав?» «Так, пане директоре», – прошепотів хлопець, – «вам зараз не слід хвилюватися, пане директоре». Картер розплющив очі і Бен з шахом завважив страшні сліди, залишені полум'ям. Спробував крикнути Картер з несиленим відбуки голосом: Роби, що я кажу, негайно, іди знайди цю жінку, поклянися мені. Бен почув за спиною кроки рудоволосого доктора, відчув, як той стиснув йому лікоть і з силою потяг вети з машини. Картерова рука вислизнула з його долоні, повисла в повітрі. Усе вже, сказав лікар ця людина надто змучена. Поклянися! Простогнав Картер, стрясаючи в повітрі рукою. Хлопчина збентежено дивився, як лікарі вводять Картерові нову дозу медикаментів. Клянуся вам, пане директоре, промовив Бен, не будучи певним, що той ще може його чути. Я вам клянуся. Банкім чекав на нього біля машини. Осторон усі члени човбар сосаєті й ті, хто перебував у серединці, коли сталося нещастя, споглядали беня тривожно й понуро. Він підійшов до Банкіма і пильно глянув йому просто в очі на літті кров'ю, роз'ятрені від диму та сліз. «Банкіме, я маю дізнатися про одну річ», – звернувся до нього Бен. «Чи до містера Картера приходив хтось на ім'я Джавагал?» Викладач не тямковито подивився на нього, а тоді відповів. «Сьогодні ніхто не приходив». Протягом ранку містер Картер був на нараді в мерії і повернувся близько 12-ї. Сказав, що працюватиме в себе в кабінеті і попросив, аби його не турбували, навіть не кликали на обід. А ти певен, що він був сам у кабінеті, коли стався вибух? запитав Бен, подумки, благаючи про ствердну відповідь. Так, гадаю, що так, відповідь проболунала впевнено, але в погляді Банкіма миготіла тінь сумніву. А чому ти питаєш, що він тобі сказав? Банкіме, ти цілком упевнений? – наполягав Бен. – Подумай, добре, це важливо. Викладач опустив погляди потер чоло, ніби, підшуковуючи слова, спроможні описати те, що ледве спливало в пам'яті. У першу мить, – мовив тоді, – секунду по вибуху мені здалося, ніби щось або хтось виринув з кабінету, але ж усе було в диму. – Щось або хтось? – перепитав Бен. – То що ж це було? Банкім підвів очі й стенув плечима. «Не знаю», – відказав він. «Уявити не можу, що ж могло рухатися так швидко. Якась тварина?» «Сам не розумію, що я бачив мене, Найімовірніше, то був витвір моєї уяви». Бен добре знав, що забобони і оповідки про нібито надприродні чудеса викликали у банки мазневагу. Юнак був певен, що цей викладач ніколи б не визнав, ніби був свідком чогось непідвладного його аналітичним здібностям та розумінню, та й усе». «Ну, а коли то був витвір твоєї уяви?» – Бен зробив останню спробу. «Чи не уявилося тобі чогось іще?» Банків спрямував погляд на почернілий пролом, що зяяв на місці, де кілька годин тому був розташований кабінет Томаса Картера. «Мені здалося, що воно сміялося», – упівголоса визнав Банків. «Але нікому більше я би цього не повторив». Бенків новий залишив банкіма біля карети «Швидкої». Рушивши до друзів, яким не терпілося дізнатися, про що ж була його розмова з Картером. А от Шері дивилася на нього з явною тривогою, бо вона єдина була спроможна перечути в глибині душі, що новини, які мав розповісти Бен, спрямують події по темній і смертельній небезпечній стежині, ступивши на яку ніхто з них уже не зможе повернути. «Маємо поговорити», – повільно проказав Бен. «Але не тут». Пригадую той травневий ранок, як першого ознаку бурі, що невмалимо збиралася над нашими долями, згущалася за нашими спинами і росла в затінку нашої цілковитої наївності. Цієї благословенної наївності, яка змушувала нас вважати себе гідними блаженного стану тих, хто, будучи позбавлений минулого, не має нічого боятися в майбутньому. Тоді ми не розуміли, що не по нещасного Томаса Картера бігли шакали біди. Їхні ікла прагнули іншої крові, молодшої та позначеної тавром прокляття, і тому її струмені не здатні були заховатися ні внутрі гомінкої юрби на вуличних базарах, ні в утробі якого-небудь замкненого Калькутського палацу. Ми пішли за Беном до Північного палацу, де могли усамітнитись і вислухати таємниці, які він мав розповісти нам. Того дня в серці жодного з нас ще не зародився страх, що після дивного нещасного випадку – і після тих непевних слів, вимовлених опаленим поцілунком вогню губами нашого директора, могла забояти загроза куди більша, ніж розставання наступна порожнеча, до якої мали привести нас чисті сторінки нашого майбуття. Нам ще належало усвідомити, що диявол витворив юність, щоб ми коїли помилки, а Бог сотворив зрілість і старість, аби ми за ті помилки розплачувалися. Пригадую теж, як ми слухали Бенову розповідь про його розмову з Томасом Картером і як усі ми без винятку зрозуміли, що він приховує від нас дещо із своєрідному йому зраненим директором. І пригадую, як обличчя моїх друзів і моє власне набували стривоженого виразу, коли ми почали розуміти, що вперше за багато років наш товариш Бен вважає за доцільне, хай там що його спонукало до цього тримати нас осторонь від правди. Коли через кілька хвилин він захотів поговорити на один із Шері, я подумав, що мій найкращий друг завдав остаточного кинжального удару, як вирок при кінцевим дням Чоу Бар Сосайіті. Наступні події ще мали показати мені, що вже вкотре я хибно думав про Бена і про ту незрадливість, яку клятви нашого клубу заклали йому в душу. У ту хвилю, однак, мені досить було подивитись на обличчя мого друга, поки він розмовляв із Шері, або відчути, що колесо фортуни закрутилось у зворотньому напрямку і що на гральному столі з'явилася чорна рука, чиї ставки втягали нас у гру поза межами наших можливостей. Місто Палаців У туманному світлі того вологого і спекотного травневого дня обриси барельєфів та вгаргулів таємного прихистку Чоу-Бар Сосаєті здавалися вирізаними з воску ножем, який тримала незрима рука. Сонце сховалося за непроглядною паленою попелястих хмар, а від річки Гуглі здіймалося й гусло на вулицях Чорного міста, задушливе Марево, подібно до смертельних випарів отруйних боліт. Бен і Шері розмовляли за двома поваленими колонами в центральній залі будинку, а решта чекала в дюжині метрів від них, в ряди годи кидаючи на них з-під лоба підозрілі погляди. «Не знаю, чи добре вчинив, приховавши це від моїх товаришів», – зізнався Бен Шері. «Розумію, що це йде супроти засад Чобар Сосаєті і всіх засмутить, але коли я хоч би найменша можливість, що вулицями вештається вбивця, спраглий моєї згуби, у чому я сумніваюсь, то я не маю аж ніякого наміру втягати їх у це. Так само не хочу вплутувати й тебе, Шері. Не уявляю, який зв'язок має з усім цим твоя бабуня, тож... «Доки я цього не з'ясую, краще хай це залишається між нами». Шері погодилась. Її засмучувала думка про те, що їхній з Бенем секрет шкодив дружбі хлопця з його товаришами. Та водночас, розуміючи, що справа змогла виявитися куди серйознішою, ніж виглядала тепер, дівчина тішилася близькістю, яку ця втаємниченість створила між нею та Беном. «Бене, я теж хочу дещо сказати тобі», – почала Шері. Цього ранку, коли я прийшла попрощатися з вами, я ще не думала, що воно важливе, але тепер обставини змінились. Учора ввечері, коли ми вертались до будинку, де зупинились, бабуся змусила мене поклястися, що я більше ніколи не заговорю з тобою. Вона сказала, що я мушу забути про тебе і що будь-яка моя спроба підтримувати наші стосунки може завершитися трагедією. Бен тяжко зітхнув приголомшений швидкістю, якою набирав цей потік непрямих погроз на його адресу з уст різних людей. Усі, крім нього самого, знали якусь таємницю, що перетворювала його намічену лиховісну карту. Те, що спочатку було недовірою, а потім тривогою, починало перетворюватися на відверті роздратування людь до атмосфери секретності, яка, здавалось, огортала його попри його волю. «Вона хоч якось це пояснила?» – запитав Бен. «Адже ніколи не бачила мене до вчорашньої ночі. А я не певен, що поводився якось так, аби дати їй привід для таких диких висновків». «Не думаю, що причина в тобі», – зауважила Шері. Вона була перелякана. У її словах не було озлоблення, тільки страх. «А значить, нам треба з'ясувати, що ховається за тим страхом, якщо тільки хочемо довідатися». Що ж насправді відбувається, відказав Бен. Ходімо до неї прямо зараз. Хлопець перепрямував до застиглих у чеканні інших членів Чобар Сосаєті. На їхніх обличчях легко можна було прочитати, що вони сперечалися перед тим і що прийняли якесь рішення. Бен подумки спробував вгадати, хто ж виступить речником неминучого опору. Усі подивилися на ієна. Збагнувши, що це змова, юнак закотив очі під лоба і зітхнув. «І Єн має щось тобі сказати», – вилізла Ізобел. «І скаже він за нас всіх». Бен сміливо глянув на всіх і всміхнувся. «Я слухаю». «Добре», – почав Єн. «Суть того, що ми хочемо сказати…» «Ближче до діла давай», – перервав Сет. І Єн обернувся і, зібравши в одну свою розсудливо стриману лють, яку лише не дозволяв його флегматичний характер, промовив. «Раз пояснюю я, то зроблю те, та так, як мені того хочеться». «Я зрозуміло», – сказав. Більше ніхто не насмілився досконалювати його красномовність. «Так от, суть того, що ми хочемо сказати, у недокладності сказаного тобою. А з цього випливає, ніби містер Картер тобі розповів про існування якогось злочинця, який кружляє довкола сиротинця, який напав на нього». Злочинець, якого ніхто не бачив і чиїх мотивів ми, відповідно до твоїх пояснень, не розуміємо. Так само, як не розуміємо, з якої причини він захотів поговорити саме з тобою і з якої причини ти, перебалакавши з Банкімом, не розповів нам, про що була мова. Ми припускаємо, що ти маєш підстави зберігати цю таємницю, ділячись нею тільки й Шері, точніше, тобі здається, що ти їх маєш. Але коли по-чесному, якщо ти хоч якось цінуєш це товариство та його мету, то маєш нам довіряти і нічого від нас не приховувати. Зваживши її нові слова, Бен обвів поглядом решту товаришів, які відчувалося, схвалюють промову свого речника. Коли я приховав дещо, то це тому, що інакше, на мою думку, міг наразити на небезпеку життя інших, пояснив Бен. Головною засадою цього товариства є допомагати одне одному до кінця, а не просто слухати історії про привидів і накивати п'ятами, щойно запахне смаленим, гнівно заперечив все. Це товариство, а не дівочий ансамбль, додав Сірадж і одержав запотиличника від Ізабел. Помовч, цвікнула вона. Гаразд, промовив тоді Бет. усі за одного, один за всіх. Ви цього хочете, щоб як у трьох мушкетерах? Усі глянули йому просто в очі і повільно, один за одним, кожен кивнув. «Чудово! Я розкажу вам усе, що знаю, хоча знаю небагато», – сказав Бен. Протягом наступних десяти хвилин човбар Барсо Сайті вислуховував повну версію оповіді, розмову з Банкімом та страхи бабуні Шері включно. По закінченню доповіді було відкрите обговорення. «Хто-небудь, коли не був чуть про цього джавагала?» – запитав Сет. «Що скажеш, Сірадже?» Ходяча енциклопедія не дала іншої відповіді, як цілковите заперечення. «Чи є в нас відомості, що містер Картер міг мати справу з ким-небудь подібним? Можливо, знайдуться якісь записи в його паперах?» – запитала Ізобел. «Можемо з'ясувати», – сказав Єн. «Та поки що найголовніше – це поговорити з твоєю бабунею, Шері. є розплутати цей клубок». «Підтримую», – сказав Рошан. «Ходімо до неї, а потім розробимо план дій». «Чи є хтось проти пропозиції Рошана?» – запитав Єн. Спільне «ні» пролунало серед напіврозвалених стін опівнічного палацу. «Добре, рушаймо». «Хвилиночку», – втрутився Майкл. Усі обернулися на голос незмінного мовчазного віртуоза Олівця й тверця літопису «Чоу Барсу в малюнках. «Слухай, мене. А тобі не спадало на думку, що все це може мати стосунок до того, що ти розповів нам сьогодні вранці. У Бена стрипинулося серце. Він уже півгодини питав себе про те саме, та йому не вдавалося проєднати обидві події. Не бачу зв'язку, Майкле, заперечив Сет. Решта теж висловили свої думки, та ніхто, як виглядало, не розходився в поглядах із сетом. Не думаю, що існує такий зв'язок, підтвердив нарешті Бен. Гадаю, мені все це наснилося. Майкл уважно подивився йому в очі, чого майже ніколи не робив, і показав маленький рисунок, що тримав у руках. Бен роздивився його й упізнав той самий потяг, що перетинав пустирище з халупами й бараками. Величний паровоз із конусоподівним началком і велетенськими трубами, що випльовували пари дим, тяг його під усіяним чорними зорями небом. Намальований потяг був охоплений полум'ям, а крізь вікна вагонів виднілися сотні простягнутих рук і примарних облич, спотворених виттям. Майкл перетворив його слова на малюнок із достеменною точністю. Бен відчув, як йому по спині пробіг мороз і глянув на свого друга Майкла. «Не розумію, Майкле», – прошепотів Бен, – «що ти хочеш цим сказати?» До них підійшла Шері, побачивши малюнок, раптом зблідла, відчувши зв'язок між видіннями Бена та нещастям у святому Патрику, який опияв ним Майкл. «Вогонь!» – прошепотіла дівчина. «Це вогонь!» Оселя Ар'ямі Бос стояла замкненою протягом багатьох років. І Марева тисяч спогадів, ув'язнених поміж цих мурів, наповняла будинок, де мешкали книжки й картини. Дорогою вони одностайно ухвалили, що найдоречнішим буде, аби першою в діму війшла Шері. Ознайомила Ар'ямі зі станом справи, повідомила про бажання всіх поговорити з нею. Узгодивши цю першу фазу, члени Чобар Сосавіті визнали за так само слушне обмежити число своїх представників на зустрічі зі старою дамою, беручи до уваги, що поява семи незнайомих підлітків очевидь відбере її мову. Тому було вирішено, щоб, крім Шері з Беном, під час розмови, ще був присутній і ЄН. Той знову походився на роль посланця товариства. Не без підозри, що частота, з якою йому випадало брати на себе таку роль, була пов'язана не так із вірою товаришів у його кмітливість і стриманість, як із його невинним виглядом, знатним викликати прихильність дорослих та чиновників. Хай там як, пройшовши кількома вулицями Чорного міста, Поцікавши трохи в схожому на джунлі дворі, посеред якого стояв будинок Ар'ямі бос, Ієн приєднався до Бена, і обидва увійшли в дім на знак, поданий Шері, тим часом як інші чекали на їхнє повернення. Дівчина повела хлопців до зали тьмяно освітленої дюжиною свічок, устромлених до посуних з водою, краплі розтопленого воску утворювали довкола гнотиків, ніби крижані квіти, які притьмарювали сяйво полум'я. Троє молодих людей сіли навпроти літньої дами, що мовчки споглядала їх із свого фателя і на в напідтемрямі по тканинах тканинами стінах та стелажах, похованих під порохом років. Ар'ямі зачекала, доки очі всіх трох нарешті спиняться на ній, і довічно нахилилась до них. «Онука розповіла мені, що сталося», – почала Ар'ямі. «І я не скажу, щоб це мене здивувало». Протягом багатьох років я жила в страху, що трапиться щось подібне, та ніколи й помислити не могла, що воно буде в такий от спосіб. Тож, знайте перед усім, що побачене вами сьогодні, то лише початок, і що, коли вислухаєте мене, тільки у ваших руках буде дати біді сісти на шию, чи уникнути цього. Я вже стараю, мені бракує завзяття здоров'я, щоб змагатися із силами, які є дужчими за мене, і які мені що далі, то важче зрозуміти. Шері взяла вкриту пергаментною шкірою бабусину руку і злегка погладила її. І Єн зауважив, що бенгри за нігті, і непомітно тицнув його ліктим у бік. У моєму житті був час, коли я думала, що немає нічого сильнішого за кохання. Кохання справді має силу, та вона невеличка і блякне супроти полум'я ненависті, повела Ар'ямі. Розумію, що... Ці зізнання – не найкращий подарунок до вашого 16 -ліття. Зазвичай дітям дають пожити у невіданні, яким же насправді є обличчя світу, аж доки вони не зведуться на ноги та боюся, що у вас не буде цього сумнівного привілею. Також розумію, що у вас виникне сумніви в моїх словах та судженнях, просто хоча б тому, що їх виголошує стара людина. Я вже навчилася розпізнавати цей недовірливий погляд в очах власної онуки за всі ці роки. А найважче повірити саме в правду і навпаки, найлегше спокуситися якраз обманом, що більшим він є, то легше. Такий закон життя і на ваш розсуд лишається як знайти точку опори. По цих словах дозвольте звернути вашу увагу на те, що ця стара не тільки багато років має, а ще чимало історій назбирала, серед яких немає сумнішої, страшнішої, ніж та, яку я вам зараз оповім. І в якій ви, самі того не відаючи, мимохідь відіграли головну роль. Колись я теж була молодою і так само зробила все те, що й належить робити юним. Одружитися, народити дітей, набрати боргів, розчаруватися і зректися мрії переконань, яким клянуться бути вірними. Почати старіти, одним словом. Та все одно доля була ласкава до мене, так мені принаймні здавалося на початку, і поєднала моє життя із життям чоловіка, про якого тільки можна було сказати, що він просто був добрим. Він не виглядав ставним молодиком, не буду брехати. Пригадую, коли він приходив до нас, мої сестри сміялися з того, що він низенький. Був він дещо незграбний, несміливий, і мав такий вигляд, ніби попередні 10 років життя не виходив з бібліотеки. Словом, мрія будь-якої дівчини твого віку, Шері. Мій закоханець учителював в одній державній школі на півдні Калькутти. Заробіток у нього був мізерний, а одяг був гідний заробітку. По суботах він приходив до мене завжди в тому самому костюмі. Єдиному, який мав і який надягав на шкільні збори і на побачення зі мною. Допіру по шести роках він зміг купити інший, але костюми ніколи на ньому не сиділи добре. Таку ж статуру він мам. Дві мої сестри взяли шлюпи з двома блискучими і ставними залицяльниками, які з погордою дивилися на твого діда і за його спиною кидали на мене палки погляди, що, мабуть, я мала би витлумачити як нагоду хоч би на кілька хвилин житті зазнати насолоди зі справжнім мужчиною. Згодом отим гульвісам доведеться жити з ласки на кожного чоловіка, та це вже інша історія. І хоч він наскрізь бачив отих п'явок, бо завжди вмів розбиратися в людях, та все одно не відмовляв йому допомозію, давав, ніби забув насмішку і зневагу, що зазнав від них замолоду. Я би так не зробила, та мій чоловік, як я вам казала, завжди був добрим. Певно, що занадто. Але здоров'я він мав, на жаль, крихке і незабаром назавжди покинув мене. У рік народження нашої єдиної доньки Кільян – Мені довелося самі виховувати її та спробувати навчити всього того, чого хотів би навчити й батько. Кільян була світлом, що осявало моє життя після смерті твого діда. Від нього вона успадкувала доброзичливу вдачу і дар читати в серцях інших. Але в тому, де її батько виявляв незграбність і несміливість, вона випромінювала блискучість і вишуканість. Її краса яскріла в виразі обличчя, голосі і рухах. Коли ще була дівчам, її мова чарувала гостей дому і людях на вулицях, ніби справжнє чаклунство. Пригадую, як спостерігаючи за кокетуванням тої за ледве десятирічної пустунки з торговцями на базарах, я уявляла собі, ніби це дівча було лебедем, що виринув із вод спогадів про мого чоловіка. Незграбне гідке качення. Його дух жив у ній, у її найнепримітніших рухах у поставі, з якої вона іноді, раптом замовкнувши, спостерігала за людьми з портика цього будинку. А потім дивилася на мене. Сама серйозність, аби запитати, чому є стільки нещасних людей на світі. Скоро всі мешканці Чорного міста почали називати її прізвиськом, яким її охрестив один бомбейський фотограф – принцеса Світла. І до такої принцеси не забарилися й кандидати у принци, що з'являлися мало не з-під землі. Це були чудові часи, коли вона ділилася зі мною сміховинними звіряннями джаджуриських залицяльників, жахливими віршами, що вони їй писали. І цілою серією анекдотичних ситуацій, які, якби й далі, продовжувались, змусили б нас повірити в те, що всі молодики в цьому місті просто несосвітані йолопи. Але, як завжди, на сцені з'явився той, то мав змінити все. Твій батько – найрозумніший і найдивніший чоловік, яких я тільки бачила в моєму житті. У ті часи,